Чуєш, чуєш, стогін мій Моє сонце, щастя втіхо Коли стане тихо-тихо Ти почуєш, стогін мій Коли тихо-тихо стане Ти піде в наш любий ліс Ти почуєш звуки сліз Коли тихо-тихо стане Ти піде в наш любий ліс на ту гору, де, як діти, ми з тобою рвали квіти, О, піди в наш любий ліс. Ми з тобою рвали квіти, а тепер я груди рву і тебе в вісні зову, а з тобою рвали квіти.